Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassallam taslima kathira. Zahala biqa dallahu jalla shanuhu. Idana sima salawat wassalam naqulillahu wa qulna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fa'udhu bismillahi tabaraka ta'ala wa bi kuwirati. Boitis Allah isme sko Jedoni koji će umjeti samo kao pravi muslimani. Draga braći i sestre, e, mislio sam danas uz Allahotu Barakotala ta pomoć e, da govorimo nešto što je vezano za Ramazan. Jer s obzirom da ovo posljednje predavanje prije Ramazana u sljedeći ponedljak je po, po htijel tako, e, po takvimu Ramazan, <coughs> pa nećemo nastaviti dalje sa tumačenjem sura, nego inš Allahotu Barakotala ta poživi poslije Ramazana. Mi smo prošli put koji se sjećan završili sa tuma, tumačenjem sura Vatin, Trebalo je da počinemo sa tumačenju sura Iqra bismi Ono o čemu sam mislio Allah vam dao svako dobro da govorimo Danas Jeste nešto što je vezano za Ramazan A to je u stvari Da govorimo, da se predstavimo malo na nešto Što se zove Ibadat I što se zove učenje Kur'ana Draga braći, cijeme i sestre Nama dolazi mjesec Ramazan Međutim, mjesec Ramazan Kada dođe On brzo prođe i onda na kraju vidimo da smo dosta vremena koristili u nekim beskorisnim stvarima, da se dosta vremena koristilo na, na sjelima, da su žene dosta vremena provodile u kuhinji, e, ljudi u Ramazanu više jedu nego van Ramazana, iako je misljec posta i tako dalje. Međutim, ako pogledamo stanje selafa vidjet ćemo da je dosta stvari bilo drugačije. Kada tako se na primjenu tenosi od Ibn Umara radijallahu ta'la anhu kaže kada bi nasupio Ramazan, kada bi došo Ramazan Abdullah ibn Umar ne bi kaže kane la yuftiru illa ma' al Kaže ne bi iftario se osim sa fukarom sa miskinima Ne bi se iftario osim sa fukarom i miskinima Znači jeo bi onu istu hranu koju jedu šta? Koju jedu i oni I ovdje sad jedna stvar, međutim o tome ćemo nekad iša Allah i ta'la drugi put govoriti Ashabi Allahu wa Kusanika alaihi salatu wa salam, draga braći i cijene sestre, sulomili svoj nefs. Činili su stvari kako bi slomili svoj nefs. Pes tako premasi prilika prilike da je Omer radijallahu ta'la ta anhu, da se ljudi vidjeli kako ide ulicama Medine i nosi, nosi vreće na vratu. Pa kaže ti khalifa muslimana, nosi vreće na vratu. Kaže jučer, odnosno prošli danas, mi kaže došla velika iz Islaništa, došla mu plemena. Pa kaže, nešto u meni se prejavilo, kono vidi, koliki se dolaze ti ljudi Pa kaže, tako bi slomio svoj nefs Kaže, činim odnosno radim, odnosno radim ovu svar Pa tako isto va svar bila otoka Ono se sam isto na početku Danas da spomenemo, odnosno da se prosjetimo Allah vam dao sako, dobro Jespe da se spomenemo ukratko na ibadet Allahu wa pa kpesanika sallahu alaihi wa Allahu kpesanika pa sallahu alaihi wa sallam Je bio, kao što znamo i khalifa muslimana odnosno presenik evne države i bio je muđahid, odnosno ratnik i bio je otac koji imao žene, koji imao djecu u svemu tome Allahu Allaho kesenik, sallallahu alaihi wasallam je na ila nalazio vremena za ova ibadet o kojem će da sada ovdje da smo tako mogli bili spomenuli hadis koji za bilje živa Bukhari muslim u svejim sahihima on se prenosio da iše radijallaha tala anha prenosi sista tako od Hudayfi ibn al-Yamana radijallaha tala anhu Kaže da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem toliko klanjao noći namaz, kaže, "Hata tormet kedamao." Kaže da bi njegove 2-3 sata, noge tetikne, al tako. Međutim da noge da bi noge noge oticale, treba malo više vremena. Ne mogu noge otiti na primjer za 10-15 سبق من نبي اتقن قام يراچنه فنزلت تو وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر الله تفرسنه شو بيله شو تجي بتدغريها الله تفرسنه شو بيله شو تجي بتدغريها باصني عليه الصلاه والسلام البوارو افلا اكون عبدا شكورا فاجي اذا نبدي مزه رب وزين شنام الله تبارك وتعالى بدك تقول يا رب اذا بدي ازحوارك Yani ono što je najveći stepen, kao što je tome govorio, šijek l'islam ibn Taymiyyah najveći istepen da kojeg može doći čovjek na dunia luku jest l'ubudiyah da čovjek osjeti da je rob uzvijša noga Allah t.v. to je najveći stepen i najveći ustlaz osjetiš onda kada osjetiš da si rob uzvijša noga Allah t.v. i zato v pesanika alihissalatu wassalam govorio taj je aeklu kama yaeklu l'abdu wa ajlisu kama izlis u abdu fa je jeđem kao što jede rob znači rob kojim su ljudi Ima u svom vlasništvu kaže ja sjedim kao što sjedi rob ja kaže ja jedem kao što jede rob pogledajte ovo iz poniznosti Allahu pokselnika sallallahu alejhi vesellem porese ono počelo se kojim uzvišeni Allah tebarakuteala dao zamisla sada da gleda ta Allahu pokselnika sallallahu alejhi vesellem ida gleda tobu poniznost pa isto tako da bili džimam Ebu Davudu sunenu kada isa radi Allah anha podijego bijane isuprove تبيله ادنى ائوني اصحاب الله وكوسنيك عليه الصلاه والسلام لذته توسك جميع ابن شهاب الزهري فجا كذا باستثقل علود كذا باستثقله знание سري لودي كذا بي знание عنها ندرجو سترانو كذا prowadno bi عنها prowadno bi الله تعالى عنها كيف السلف ساوتوا لبعضهم البعض قام قال عائشة رضي الله عنها لا تدعي قيام الليل فجنموا واستولوا على النوم في النماص فكيف ساوتوا ده اشا؟ ضباعوا النوم في النماص قال لا تدعي قيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع قيام الليل والله شو السيستم هيك من تمامين مشتاق لا تدع قيام الليل فان رسول الله صلى الله عليه صل وسلم كان لا يدع قيام الليل فكان يمو ويستيقظ كل ليله يصلي يراقب صلى الله عليه وسلم كذا يكذا استيقظ <فتصفيق>. يمشي <تصفيق> يصلي فكاذي <فتصفيق>. وكان إذا مريض فبراتوا تجلسوا معه ناتشيمس كده فيدي <تصفيق> ستاري <تصفيق> چويكا كادا شارز بولي كاذي وكان اذا مرض صلى جالسا a kaže kada bi se razbolio postanih sallallahu alaihi wasallam onda bi kanio ustah kanio bi se beć znači kada bi se razbolio kada bi došlo to ustani ne bi ostavlio ustah ne bi ostavlio noćni ne bi ostavlio noćni namaz zna bilo jima Bukhari ustam sahihu od Abdullahi ibn Masuda radiyallahu ta'ala anhu ono. kaže ustava sam jedne prilike uz Allahovu postanih sallallahu alaihi wasallam da kaniam noćni namaz kaže fa'atala Pać poslanik alayhi salatu wa salam dugo tranjio, poduri se u namaz. Kaže kaže: "Tjemnuto bi amr su". da uradim nešto loše. Odnosno da pomislio sam da uradim nešto ružno. A činio učinio nego što pomislio. su u bukvano prevodi nešto što Kaže: "Pa sam pomislio da uradim nešto što je ružno." Pa mu kažu: "Vama hemmt be, a što da učiniš, kaže pomislio sam da prekinem namaz. اذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم لا تفوتوا. ذهبنا جميعًا مستمعون صحيح هو حديث ابن ماعهن رضي الله تعالى عنه. جاءه يدنى ليله كان استودى استناني صلى الله عليه وسلم. فكاجه تفتح فافتتح البقره. فكاجه قرأ بقره. فسمعكوا برو هذا هو. نواه حديث. فكاجه وصلى عليه الصلاه والسلام završio suru Bakare na jednom etatu kaže završio suru Bakare pa je kaže otpočeo suru Nisa pa kaže završio suru Nisa pa se vratio ono na suru Ali Imran i završio suru, suru Ali Imran znači poručio na jednom rekao šta? Abu, uh, suru Bakare, suru Nisa i suru Ali Imran, koliko je to uđuzeva od pilke? znači pet i kaže pa je učinio ruku srma raka' pa je učinio ruku pa koliko je stovo pa no bi na ruku? Pa je stovo na ruku, ono liko je koliko na kijamu. Pa se kaže ustovo. Pa kaže ostovo na kijamu, znači na, na onom drugom kijamu, znači posle ruku. Koliko je bi bio, kaže na ruku od prilike. Pa je kaže učinio seđdu, pa je na seđde ostovo, ono liko koliko je bi bio šta? Koliko je bi bio na ruku. Pa je kaže digo se sa seđde, pa je od prilike je koliko je bi bio na seđde. Tako je bi bio jedna rekata Allahu wa posanika sallallahu alihi wa Ovako je bio jedan rekat Allaho u posanike sallallahu alaihi zaham I nemojte draga braću i cijene da pomislite Ovo je bio posanike alaihi salatu salam To su bili ashabi gdje ćemo mi danas tako Wallahi ima ljudi koji ima imaju ovakav ibadet. Ima ljudi i žena koje imaju ovakav ibadet. Ja sam svojim očima vidio jer sam bio u Kuvajtu, poslije skoro svakog Ramazana budem vidio sam šeha Abdurrahman Abdul Khaliqa to je jedan poznatiji šeha koji ima blizu 70 godina šeha Abdurrahman, Allah mu dao sako dobro dao podarjem luk život šeha boluje od raka šeha boluje od raka mađutim šeha kanja teraviju dva i pol saata ko imam šeha kanja teraviju dva i pol saata znači u dva rekata šeha su pola saata šeha u Rabazanu pravuči dvije hatne znači on kao imam كما يقول لك عندما يذهب إلى المسجد يذهب إلى المسجد عندما يذهب إلى المسجد يذهب إلى المسجد نحن نقول مالك ساعة كانت فاركات مالك ساعة ترابي يومي ويومي ويومي عبد الرحمن عبد الخالق عيشة رضي الله تعالى عنها قرم سيكو سيزا بلجمع تنميزه سوم سننه لالله قسنه صلى الله عليه وسلم لك أنه نجني نماز بآية واحدة da vikanja noćni namaza jednim ajetom. Jedan ajet bišta, jedan ajet bi ponavio. Jedan ajet bišta, jedan ajet bi ponavio. Ta se danas čita sallallahu alejhi ve sellem sjel u ajetom: "In tu'adhibuhum fa-innahum 'ibaduk. Wa in taghfir lahum fa-innaka anta al-'azizul hakim." Kaže ako ikazmiš, pa oni su tvoj robovi. Ako im oprostiš, pa si silni i si moćni. Poslanika a.s.v. ponavlju, ponavlju ovaj ajci je u noć. Za godinu živam Bukhari muslim u svojim sahihima. I ovaj hadiju što ću vam sada spomenuti dobro, obrate pažnju. Ustavljate da se dobro meni ga i Jer je vezan za nešto što se zove porodica. Vezan je nešto što se zove kuća. Pa pogledajte poslanika a.s.v. kako je gaju u svoju djecu. Pogledajte kako se odnosio prema svom zetu. Kako se odnosio prema svojoj kući. في صحيح البخاري مسلم صحيح ماذلي رضي الله عنها عنه فاجد يدني النبي صلى الله عليه وسلم في جاء دو شاءنا ميه فصنيك عليه الصلاه والسلام وطرق الباب في جاء قصوا ما كاجنا عنها عنه فاطمه رضي الله عليه عليه الصلاه والسلام ولي عليه الصلاه والسلام شك في قدابش فاطمه فصنيك عليه الصلاه والسلام بيشتا isoba ibn maymuni ibulihasan ibn husayn iznali su da mu se da da mu dođu na leđa dok na sejdidi ibn abi kusani kalehissalatu vasalam usto sa sejdide dok sta dok nabi dok nabi hasan ibn husajn na ci sisti sadnika panako samti kusani kalehissalatu vasalam kada abu bakr radiyallahu ta'ala anhu iza foi popo na minber do se hasan radiyallahu ta'ala anhu erako kajesela zikari بخاري مسلم ودعيش رضي الله تعالى عنها لبسانت عليه الصلاة والسلام كده امرو نيمو قد أستمي لدوشة كافتيم كوسمو بيو أو بيشاي فكاجة بيزولنو يناسي بيمكلا فسارها بشيء فبكت تاجة بيونشت شبنو فهنا زبكلا تاجة ثم ساربها بشيء فضحكت فكاجة زاتيم زاتيم يو تاجة pa kaže Iša radijallahu taranah, pomislila sam pogledaj sada, plaće i sada se smije Pa nakon smrti postanika sada upitala sam je zašto se nasmijela, pa zašto se zaplakala Kaže onda kaže kada sam zaplakala, kaže tada mi je postanik sallallahu alaihi wa sallam obavestio da će to biti smrtu kojo će umrijeti A kaže kada drugi put što mi je šapno, kaže rekao je da čuja biti prva iz njegove porodce koja ću se pripustiti treba biti prva iz njegove porodice koja se pridružiti. Pogledajte Allah han dao sa Zašto su se smijeli Zato što ostati se pridružiti Allah mu postani kvarih sadus. Tebi uzrok uzrok svih radosti. Kaže Obavi jeste ona da će biti prva iz njegove porodice koja ćemo se pridružiti. Znatim koliko je bilo Fatime radijalallahu radijalallahu anha kada godina. jer bilo 40, je bilo 50, je bilo 30. Po jednom rijavetu bilo 23 godine po jednom 26 i 27 kada umrla i je prva i bilo je prva koja je iz posanikove sallalahu alaihi wa sallam koja je prasala šest meseci posle smrti Allahu posanika sallalahu alaihi wa sallam pa kaže, kao se došlo un hadisu Bukhari muslima, kaže da je došlo posanika alaihi wa sallatu wa sallam pokusuje svoje čelke koje toliko volio zetu, i se vam zeptu, kaže rekuo ala tu sallian pa kaže, ka smo tvorili posanika alaihi wa sallatu wa sallam rekuo, za je sada bi se ti našto, na jatsio na akşam istišnji namaz Kaj je ala tussalijan Kaj je za neklaniyati sada ali radi allah tada odgovorio Kaj je ya rasul allah Kaj je anfusuna bi yedi allah kaže je naši sudušu allahim rukama A kol če da nas prabudi, prabudi nas je sanika alihissalatu wasalam Otiša ugovorici Wakana linsanu ačera še in jadala Spominjuči ayeti sura l-koh Kolko samu čovek voli Kolko čovek samo voli da raspravlja kolko čvrst solidan. Pogledajte kako je poslanik ka alejhi salatu vesselam. Oddaja u soli porodici su na ibadetu. I zato draga braćo i cjene sestre, znači svejedno na on, oni od vas koji su braku ili koji nisu u braku, haram u kući. Znači imate haram u svojoj kući, tvojoj ko imati bombu u kući, glatse samo. I zato ja napominjem ovdje, napominjem na jednu stvar. A to je da danas ljudi ne vode puno računa o ono nečemu što se zove televizija. Ono imaju televiziju, Međutim, napominjem, danas, hvala Allahom i lašanu, vezano e, za islamske kanale, imate satelitski kanale, ako neko hoće, neka kupi satelitski kanale, neka izbrise sve kanale, neka ostavi samo islamski kanale, na kojima nema, na kojima nema harama. Međutim, da ostaviš u svojoj poroci kanale, gdje se spominju, odnosno gdje se prikazuju stvari koje su haram, otkrivene žeme i tako dalje, znači da... Nemojte te stvari, nemojte te stvari što bi dozvoljavale i druge stvari koje su koje su nemoralne. Jer haram po haram, haram po haram, haram po haram, haram po haram, ko istarushi, je jer razušu vaše domkuću. Jesu stvari sa kojima nije zadovoljan uzvišeni Allah tbaraka ve taala. I zato čovjek mora da osjeti ljubomoru i da ne dopusti da su u njegovoj kući da ili sluša nešto što je zabranio uzvišeni gospodar subhanahu uzvišeni gospodar subhanahu wa taala. Draga braćo i se, sestre, ibadat اصحابنا انهم عباده خليفه ابي استقي ان دجاج مسلم كنتمه بل تكو بглядайте الله تعالى عنه عثمان رضي الله تعالى عنه, الله, تعالى عنه. الله عنده وسكو دبر يا عبين دوكي учио قران عبين я доке учио الله تعالى عنه عنه ракае اكو pa da je on u jednoj noći da bi znao proučiti cijeli Kur'an ako ga ubijete pa znajte da je on učio da je, da je učio u jednoj noći Kur'an također što je došlo rivajeta za Osman radijallahu tala anhu jeste da je znao na jednom rekatu da prouči cijeli Kur'an da je znao na jednom rekaatu da prouči cijeli Kur'an međutim Osman radijallahu tala anhu je ubijan da pa sanita anehi salatu wasalam je nagovijestio njugovo na na na i zato je došlo hadisu muslimu a i abu musa al-ašari radiallahu ta l-anhu Allah kakrata mi nešto še vode A i deem, well, abu musa al-ašari radiallahu ta l-anhu Kao štiza bilo jima muslimu srlom sahihu Da abu musa al-ašari I evno mda na rakao Tako da nasčupratiti allahu wa pristanika sallahu wa sallam La allahu wa sallam i kaže dok nije došao kaže dok nije do jednog bunara, jednog vrtka koji se zvao Eris. I kaže tu je ušao u taj bunar, znači ono bunar unjemu voda, a sa strane je li ukrug vidiš mali. Pa kaže tu poslanik alejs salatu selam ušao, zaginuo se i odjednom kaže tu stavio, tu stavljenoge. A ja sam kaže stao na vrata tog bunara, na vrata tog vrtka da čuvam, da nekao stražu da budem dawaab, ona je kuću obrat Allahum oposaniku sallalahu alaihi wa sallam pa kaj je tako sambeo tu kaj je dupnije doša je poču, pa u nekoj poku se ono obrat pa sam rekao koje da je rakao abu bakr ya abu bakr, o hadi se kde je? u muslim kaj je oti šansu od Allahum oposaniku sallalahu alaihi wa sallam i rakao sam ya rasulallah abu bakr uf <tipun> on a ko je na na kuž odnim i tamo piju kafu i slušaju. Da, a voleo vam. Destavion, na Kaže se Pocamati insha'Allaho pušaniku sallalahu alihi wa sallam I rakav, abu bakri yastezim Ebu bakri traji da uja nabrat Da uja Pocamati sallalahu alihi wa sallam rakav I'zan lahu, wa bashiru bil jannah Ka'jadu zolimu Ika'jadu počas sallatu ويزني الله تبارك وتعالى وتقنيزك وصنيعك عليه الصلاه والسلام ابرده وجنته في الدنيا والكون يزنيشني الله تبارك وتعالى ابرده وجنته في الدنيا والكون اذا مسي كاك يا чоловіку ده هو ده دنياك مازال دي بتستاهل نيك جنات ولا قوه الا بالله بالله ما تقينش اسمعك فكاز يقصمتك وبيقول فكاز دخل ابو بكر ويشني هو استاكو زغنوا سوى اودياشو ويقاز الله عليه وسلم sam kaže tako, če kao pa i kaže došo pa je do neko navrata. Pa sam rekao koje? Pa rekao Omer. Da Omer radi Allah tala anhu. Da -an sam rekao Allahom posaniku alihi sallatu wasalam. I rekao, ya, ya Rasulullah, Omer isti aðin aliki. Omer ta'ji izun. Pa kaže posaniku sallallahu alihi wasallam, i aðan lahu wa bashirhu bil janne. Kaže dozolimu da' uge, i kaže obradu idu janne. Pa ušo isto tako radi Allah tala anhu, i sioko što i sioko, šta? Ebu Bekra radi Allah tala anhu. Kaj je u slu, kaj je duknje došo pejtneko navrata, pa sa mi neko koje? Pa reko Osman radi Allaho ta'la anhu. Pa sa došo Allaho, pa sa neko aliho sala tu Osman i sada Osman radi Allaho anhu, traži da uji. Pa mi pa sa neko aliho sala tu sa neko, i azen wa basirhu bil jenna ala balu ato soibuhu. Ka sa dozolimu da uji, ki obradu iga radi musibeta koji čega za Obraduju ga jennetom radi musibeta koji će ga zadisiti Pa sam otišao i rekao sam posanika Aleyhin salatu o saranti dozvoljava I obraduju ga jennetom radi musibeta koji će ga zadisiti Taj musibet je bio Bi isto Osman radijallahu ta'la anhu A to je da su došli Oni koji su se digli munafici Koji su pobunili Da ukratko da ne govorimo sad o istoriji I obkolili kuću Osman radijallahu ta'la anhu I toliko Da mu nisu dali da pije vode Toliko namo nisu dali da pjevode. Ve izabili je bujala u svoj musnadu. Kaže onog dana kada je ubijen Osman radijallahu kaže da je tog dana ostobodio dvadeset robova. A'ataka išrinan rakaba. Ostobodio dvadeset robova. Kaže u labisa i kaže obu koje pantave. Znači, pantara u smjesto ono slično mi sada oblačimo, znači ove pantale ili bermude ili nešto tako, znači što ima ove nogavice. Ne znači ono sve kao galabija, u stvari što je stupnja ili haljina, nego ono sve ima nogavice. Kaže, a nije obuko to nikada prije. Niti u džahili i je tu, niti u islamu. Osim tog dana. Nije obuko tako vrstu odjeće nikada prije. Niti u džahili i je tu, niti u islamu. I kaže, rekao je da mu se donese mushaf i otvorio mushaf i počeo da uči mushaf. Znate li zašto je obukovo odjeću? Obuko je obu zato što je bio stidan. I što je bio, što je znao da će tog dana biti ubijen. I bojio se, odnosno bio je toliko je imao stida, je pomislio da kada ga ubiju, da kada padne, da će se otkriti njegovu stidno mjesto. I zato je došlo da je tremači. Osman radiyallahu ta'ala anhu, da je točinje, zato što je točinje, či vidio Pustanika sallalahu alihi wa sallam. Ustnu, kui mreku, ya Othman, haasaruk. O Othmane, kaj je sultub koli. Ya Othman, hattasuk. O Othmane, jel ti nadeju vodej. Baka je allahu Pustanika. Ma je vidio sam Pustanika, jebubakra, je mera. Baka je pustanika, misbir. Fainneke muftiru, ma'na lijla. Je su oni togdana također kao poslači. Rekoe kaže Saburaj, kaže ti obu obuno učtarati sanama nama. Ismir fa innaka muftiran 'an al Kaže Saburaj kaže ti Sanama sa nama iftariti ovu noć. Abu Osman radijallahu ta'ala anhu. Abu nije ibadet. Naci kad ubio nije bio dok je Kur'an i je tada pomni se pa hodšilo u baku hodšilo u bo toko pogledajte subhano allahu i rabavi usta i svali allahu tabarik wa ta'ala ači usta i svali allahu tabarik wa ta'ala odredbi odredbi inigovom odredjene dragi abraci i sestri tak je bio ibadet salafa tako se prenazi za imama shafi rahmatullahi ali za imam shafi u ramazanu ući ući u ući da ući kana lehu sattuna khatma da i mjesec det u Ramadan. Ono se također bilo od od kada adeta salafa, je sada su da salafa da učeniaci salafa koji su bili poznati po drugim naukama kao, kao što je bila nauka hadisa, kao što bila nauka da bi sve te nauke ostavljali i da bi se posvećivali samo učenju Kur'ana. Da bi sve te nauke ostavljali i posvećivali se učenju Kur'ana. I zato Allah dao osako dobro. Naći Ramadan kada dolazi sve bitrebo u tom u tim danima da provede mnogo Vremena družite sa Koranom. Znači, zato se vraćamo na ono, važnost učenja. Znači, ako ne znaš dobro učiti, kako ćuš se baditi? Kako ćeš osjetiti slast? Ako ne znaš šta, ako ne znaš da učiš. I zato, trudite se da naučite Allah dao svako dobro. I zato čovjek, znači, ljudi ima mašalako, Ramazan uči 10 dživov od dnema. Znači, tada doba veza, ako imaju 10 dživov uči jednom. više možda od toga? da Allah tebara ta'ala popravi naše stanje. I zato sam mislio da se dotaknem nešto, ukratko, nešto što je vezano za učenje Kur'ana. Draga braći i srednje sestre, učenjaci kada govore o vrijednostima učenja Kur'ana, a znate, o tome smo govorili, da su učenjaci pisali zasedna dijela u kojima su govorili o vrijednostima učenja Kur'ana. Imam Kurtubi kada govori o vrijednostima učenja Kur'ana, kaže da je prva vrijednost učenja Kur'ana da budeš svjestan da je to Allahov govor. Da budiš festan onda kada učiš da tvoja usta, da je Allah tabarak wa ta'ala počasti od tvoja usta da uči Allahu Allah u govor. I zato pogledajte te počasti koju Allah tabarak wa ta'ala dan je onome koji uči Kur'an. Da uči nešto što je Allah tabarak wa ta'ala govor. Također od učenja, od stvari koje postiću na učenje Kur'ana jeste da zamisliš i da pomisliš na ahiret Ida je ono me koje nadunjare ukuči o Kur'an Nesu od njavdanu kao usta za bih jebubu daudu sami sanom biti račenu Ikralu li sahab ilu Kur'an ijom ili qyamati Iqra u Allah i okupio nas u džennetu kao što nas okupio sada ovdje. Džennet ima šta? Daradži. I neće sak biti na istoj? Da ređe. I neće sak zaslužiti šta? Isto da ređe. kako će čovjek zasluživati te da ređe? Opet s hodno na dunjalku. Pa će tako onome koji učio Kur'an na dunjalku. Mislim koji ga učio na pamet. Jer vidite nas koji sada ode misli. Vi će mu rečeno uči penjise. Kaže fa inna man zilatek anda ahiril ajati. Kunteta Kaže, jer kaže, tvoja je da rađa, kaže, kod posljednjeg ajata, koje ih si znao. I zato Allah me da da naučiš nekoliko. Nekoliko, da naučiš ajata, šta? Nekoliko da rađa, više. I maliko modlaka bi sad neko došlo i rekao, hoćeš li da danas zaradiš koju da da bi rekao, neću? Nema sigurno. I zato Allah onda osako dobro. Da vedate, da svaki dan naučite nešto. Da da rađu, ješto Allah i ta'ala, više. Tak Sari koji je precičio na učenju Kur'ana između ostalog je hadiska koji je zabilio že imam muslim u slavom sahiju Dukba ibn Amira radijallaha tala anhu jedne prilike je postanika a.s.l. rekao, kaže, ko bi od vas volio, kaže da ode do Budhana ili Aklika, to su dva vako pregrađe Medine, blizu tu Medine, i kaže da ode tu i kaže da dovede dvije dele da dovede dvije debele, velike dele dele su bile nešto najgrednije kod Arapa znači da sam odeš i šta tamo Džabe da ti bude, dovedeš i ono je tvoje. Pa kaže Allaho poslanovići, kod to ne bi volio? Kaže, da odeš, da odeš u mskit i kaže, da naučiš dva ajeta, kaže, bolje ti je od dvije deve. Da odeš da naučiš tri ajeta, bolje ti nego tri deve. Da odeš i da naučiš četiri ajeta, kaže, bolje ti, je, bolje ti je nego bolje ti nego četiri deve. I tako, kaže, koliko ajeta naučiš? Pogledajte, od stvari do poslanovići, kako bi im približio, kako bi im približio znači, tu tu ahiretsku nagradu. I zato koliko čovjek možda dođe mu nekada da požudi za dunjalukom, da požudi za dunjalukom, znači pogledajte kako lahko možeš ustvariti veliku nagradu ko svog, ko svog gospodara subhanahu wa ta'ala. I zato je sebe Allah vam dao dobro, I zato je sebe govorio, kaže, pozabavili smo se Kur'anom, zapam to u dobro uzreku kaže pozabavili smo se Kur'anom pa nas je Allah pa nas je Allah obasa u svojim baričetom pozabavili smo se Kur'anom pa je Allah šta da kažemo za te po svojim baričetom znate li šta je baričet? baričet je kajr i dobro odnosno mnogo dobro ili višak dobro lati Allah zelo šan udadne kajr odakle se šta? odakle se ne nadaš je oritog, oritog, oritog, da ti Allah djelašanu da dne pogledaš svoju koruču, pogledaš svoju ženu, pogledaš svoju djecu da vidiš u njima kajke Da ti Allah djelašanu nauči ni i nesrati im kada su u pitanju tvoje Da Allah tebārati wa ta'ala ti dneš da budiš zadovoljen sa svojom djecu I zato zamislite na primer kako je za čovjeka koji na muslima da vidi da mu je dijete hafiz qur'aan Nelimo da zna toliko ili toliko Nađutim ona kuća koja se brini da sačo Allahu dželle šanu go bo Allah dželle šanu što u toj Ja as subhana Allah ibn bio na tako suć bio u dedi. I de govorija da şeyh Zemena, dikadova şeyh Zemena kaže meni Allah dželle šanu podario 11 zvezda. Meni Allah dželle šanu podario. Meni Allah dželle šanu podario yadan ne yadan ne ziyda. Misleče na yadan ne što rodiće. I kaže sokku onih najmanje jednog kerajita. a kaže, je ima, ima oni koji znaju 7 kerajita, koji znaju voli koliko kerajita tako dalje. Međutim, to sokoli najmanje zna šta, ha? Na jedan kerajit, odnosno zna jedan, na jedan kerajit. Kaže jedan mester tradicije, Allah džele je dao da su svi da su svi hafisi. Draga braćo, da naučiš Kur'an, da postaneš hafiz, to je počast od uzvišenog Allaha te barekuta ta'ala. Kao što je odgovornost. To je počast od uzvišenog Allaha te barekuta ta'ala kao što je odgovornost. Izato kaže ulama Koga Allah dželle šanu Kur'an, to je postane Hafiz kao da mu je dato postanstvo u njegov u njegovoj grudi. Kao da mu je dato šta? Postanstvo u njegove grudi. Naći može se postanstvo zaslužiti? Ne može. Postanstvo Allah dželle šanu odabire. Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min al-nas. Allahu dabire majumalatim majlud ma postanike. Odabire među postanicima koga hoće. Odabire među ljudima poslanika, opet među poslanicima odabire ljude, među menecima odabire određene i tako dalje. Tako kome Allah jel lašanu podari svoj govor, on ga je odabrao. I zato znajite da Allah jel lašanu svoj govor ne stavlja osim u čisto srce. Hoće li se to srce kasnije isprljati i zaslušiti džihennem da Allah tabarik wa ta'ala nas srčuva, štočim, od njega sačuva kao što ćemo svojiti, to je druga stvar. Međutim, onog momenta kada Allah jel lašanu nekoga podučio u Kur'an, neka zade ga da je Allah svoj govor stavio u čisto srce. Hoće se to srce posle toga upriljati, to odgovornost onoga koga Allah zale šanu podučio. I zato pogledajte kolika je to šta počast. I zato na primer vidite nekada ljude koji su inteligentni pametni. Međutim... Nije Allah jala šanom podučio Kur'an Možete iz druge strane vidite čoveka Moje človečko je prosičan Moje človečko je prosičan Pogledajte šta je Možete im u inteligencije možda puno manji od nekog inteligencije Možete im paga Allah jala šanom podučio Odnosno počastio da bude, bude Havs Kur'an Možete im kao što reko, kao što je to počast Kao što je to počast Isto je tako odgovornost I zato znaete Allah nao sako dobro Hadiju su muslimu od Ebu Hureyre radi Allaho ta'ala anhe Di Allaho poslano 1. i priliku ušljivu Medina i da smo rekli priča češ nam hadis koji se še od Allahog pustanika sallallahu alih wasallam pa je priča češ nam hadith ni je bijo niko tu osimene je Allahog pustanika alih sala tu sam pa je u nas vijest je bu pa je u nas vijest je bu hreire pa je došlo sabi pa je priča češ nam koji se še od Allahog pustanika alih sala tu pa je u je bu pa došo stabi, pa rekao pićećem hadis koji sa čuda Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je što, pa što petunesi jest. Onda došo sebi rekao, kaže, što sam Allahu poslaniku alejhi salatu selam je pričao, i rekao: "O Ebu Hurajra, prvo koga će Allah dželle šane uz razveti nasu ne jeste onaj koji je učio Kur'an, koji se borio na Allahovom putu i koji udjeljivao." Pa čuno me koji učio Kur'an, je ti rekao, znači što što će pacere što sam Allah haradi pacun biti, znači znači učio si šta? kažu kako učiš? išto najkoj dijelijo, išto najkoj seborijo na Allahom ondja lršanu putu onda kaže postanika alihissalatu wassalam ya iba inna kaže ovaj trojica medjunima ko? Kur'an kaže zaista ovaj trojica su avalu khalqi la tu naru yom al su prva kaže Allahova stvorenia sa kojima se podpaliti jihennem stavatel prva Allahov sverenja sa kojima će se šta podpaliti jehennem s kao vatra da nas Allah tebārak wa ta'ala od toga sečuva da nas Allah tebārak wa ta'ala od toga sečuva i da to, draga broću od prakša je posanika alihissalatu sallam bila da traži dom od asahaba da dobe zanika to je poniznost posanika alihissalatu sallam i asahabi su tražili jedni od drugih dom da tako za bilje žiman ten viziju sam sunanu da Dula bin Umara kada <todat> je posjetio Rasulallahu sallallahu alaihi ve sellem na Umri, posjetio je sam iznu Poslanika alejhi salatu vesselam, oču umru Omer. Pa je rekao: "Kada ne zaboravi u svojim molitvama, o brate. mali brate. O mali Kom je Abdullah Bin i zato draga braći cijenja sestru moramo tražiti Znači da postane naš ade Da, da tražimo jedni od drugih da dovi Ja ovdje koristim ovu priliku Tražim od vas da dovi te za siromašnog Da me Allah naučini od ovih Da me naučini od onisa kojima će se potpaviti Jahannam s, s, s galater Allah vam dao svako dobro Ono također e, Da kažemo što od odlika ili vrijednosti Učenja Kur'ana Damo dobro brate pa Allah vam dao svako dobro Što onaj koji se druži sa Kur'anom dobije jedno dostojanstvo i jedan ponos dobije jedan dostojan, dobije dostojanstvo i dobije ponos I zato vidite u lamu zato vidite učenjake zato vidite one koji se družuje sa Kur'anom kako imaju dostojanstvo i kako imaju ponos pa makar nekada da će šta to biti na njihovu štetu ili da će im otići tako itd. i zato pogledajte Allah vam dao svako dobro primjeri sure Jusuf vi znate da je Jusuf salatu, bio šta u zatvoru pa onda nakon određenog vremena bilo mu rečeno ajde šta izađi iz zatvora nije bilo nikakvog suđenja niti suve priznale da su staj ga šta nagovarale nego samo došo salam majahur rasul nego bilo rečeno da, iz da izvedu ju salahu salatu selam iz zatvora a nisu bili reč namijen nego samo ajde to izmirosti izađi pa kad je došo iz stanice u sufu alihi da mu kaže da izađi iz zatvora صلى الله عليه الصلاة والسلام فلما جاء الرسول قال ارجئ الى ربك فاساله ما بال التي قطعت ايديهن ثم يدشاو اذا سمعي قدو دارا دمكaje izlazi zatvora jelako izlazi ne kaže kaže nego idi ti se vrati i kaže pisaj one žene za što su posjekle svoje ruke kada kažu za što su posjekle svoje ruke onda se onda izlazi na kojima je dostojanstvo, pomakar da će biti u zatvor, idite i reci zašto ste na zatvorili i zašto me sada puštate. Tako vam Allah za to nije dostojanstvo. Pogledajte kako nas uzvišeni Allah, koja je uči dostojanstvo. I zato u nema koja se druži sa Allahom, ima dostojanstvo. Beći ti oni koji su svoje znanje uzeli, da se sad im približe vladarima, da dođu do Dunjaluka oluka, oni su zgubili dostojanstvo oni su izgubili svatko video stupne. i zato imam gazali kada govori od koga uzima od koga uzima kaže bježi od alima koji se približi od dunjalu kaže firara kemine šeitan kao što kaže bježiš od šeitana od alima koji se približi od dunjalu kaže bježi od njela ima imaju obižaj da kažu kaže firara kemine l'esad kao što bježiš od lava ali kaže ne, kaže kao što bježiš od šeitana i zato u kada pogledate u njihove živote i zato ćemo sada spomenuti neke stvari iz biografije u lame kad vidite neke stvari iz biografije u lame, vidite se imam Hamza jedan od imama Kirajeta nije prihvato pogledajte šta je čas u vode nije prihvato da popija čas u vode da mu da čas vode nekod kod predki Koga podučava Kur'an? Kako ste nam ja sad rekao? Idi, idunes. Imam Hamza, da imam Hamza bio, da Allah oprosti meni, ne bi razumije što ti rekao. Zašto? Zato što ti podučava Kur'an. I nislio bih da je to donošenje vode, da je to uzimanje nakne za podučavanje. Toliko nisu htjeli da učine da ne bi njihovo podučavanje Kur'anu bilo šta? Podučavanje para radi. Znači, pogledajte, pogledajte. Jedne prilike se je desilo... U životu Selefa. Da je jedan Alim došao kod ko trgovca. Ne sad ne zamaraj men. Došao je kod trgovca i mu koliko ti košta ovo? Naprimjer, odjeći neka. Pa kaže ovaj, kaže, košta naprimjer svoj maraka. Kaže, može li meni za 80 maraka? Kaže, ti za 80 maraka. Kaže, sve to osaznuo jedan njegov prijatelj koji je bio Alim. Piše u pismo i kaže, kaže, čuo sam do mene došlo da si svoju vjeru predoradi do Čuo sam da šta? Da si svoju vjeru, odora dunjalka Kaže, je došao da mene da što da kupiš to i to pa ti je, pa si rekao čovjeku koliko on ti mi rekao daj za toliko a kaže, on ti je, kaže spusti cijenu zato što je znao tvoju bogobojaznost i tvoje znanje kaže tvojoj bogo, tvojoj i sa svojim znanjem si, kaže to kupio kaže bojim se da budeš da ne budeš od onih koji se smijavaju sa Allahovim ajetima da ne budeš od onih koji se smijavaju Allah pogledajte do srsta je govorana ali čovjek ima svoje dostanstvo. I zato subhanallah, šehe şey Kureyma Allah mu dao sako dobro Allah je za šehe şey Kureyma Znači za šehe şey Kureyma, veli Ima, imali şey kureyma. <laughs> veliko şey kovke I mali ko, ko, šehe şey Kureyma Za veliko šehe şey Kureyma da vidite, a i za malog da li uči niko veliko Ko šehe Kureyma, znači ko šehe da uđeš da učiš, znači nije mala stvar Nije mala, nije mala, mala stvar Ja sećam se kad sam prvi put ušao ko šehe şey Kureyma da učiš Naš brad Amir Allah mu dao sako dobro i šehe şey, Pito, za me primi, i kaže šehej ja došao sad ko šeha, ulazim ja prvi put sa so šehaom, a ja sam prijeznal šeha Šeha strah i trepet, znači Kad še jednom pogledat nešto kaže Ja se došao ko šeha vako im sedio Vako ko tu, ja sam odišao Kaže šeha, kaže, šeha si došao? Kur mi je še došao da učim Kar je valaj nevrame za tebe Kur je še je valaj došao, iz daleka došao da učim pred tebe, ostavio sam ženu, ostavio sam djecu, ostavio sam sve Sad sam se da da kupim kardan Valaj nevrame za tebe kaže naš nekog što učinite budućim. Al ja oniše wallahi hoće da učim prtom. Kad hoće učim peda hadi kaže uči nas udor da ma samola. Hadi kaže uči po Jakub, hadi uči po Kalun, hadi uči po me, hadi puri alhamdulillah pro po me, pro učim po, po me. Kaže lepe ne vjerujem na sebe. Černja se moliti taki alah i msećam se momenta da sam se više znamo i da mi je više bila tegoba kod ta. Jedan čovjeka jedan čovjeka do njega tako bliznje da šta je ne da nema. Isto opet ne dođeš do mlade, reći samo i kaže, neći. Kažeš i, volaj, pru, ono, kreni, pa ćemo vidjeti, pa će biti sremeni. Alhamdala, ja sam tu u kremu i alhamdala, falalahu, tabar, kaže, Allah otvori put. Allah nisam dao da smo završili brzo, jednu hatmu počeli, drugu hatmu i Ko Svijeha je došao, jednom su bilo dolazili ljudi, na jedan događaj, ja nisam bio tu. I došli i kaželi, čovjeh, možemo da učimo kot ne? Kaže, čovjeh, ne imam vremena za vas. Možemo da učimo, možemo li da učimo. Zaravko, vzalju, puno para. Kažu všich, vallaj čemu plati. Toliko je, toliko. Kažeš jej, tako ja Allaha jednog jedinog. Dok sam ja živ, nećeš preda jednog jedinog harfa poučiti. Pa kaže, sad ti daj kovo hoćeš. Dok sam ja živ, preda nećeš poučiti šta? Jednog jedinog harfa. Jer ja kažem uzimam, ja na nauzimam pare. Zašto? Za podučavanje, za podučavanie, podučavanie Kur'an. I zato, znači, druženje sa Kur'anom Allah nam dao svako dobro uzrukuje uzrukuje ko čovjeka, čovjeka ovu stvar i zato govoriti zato govoriti o biografiji naše uleme jedna velika da kažem potrebna stvar ja inša Allah i ta'ala sami u da jednom e, održim, odnosno napravim jedno predavanje od onoga sa čim je Allah tebare koja ta'ala počastio moje oči da vide da moje oči vide od uleme i od stanja od Međutim, mislim Allah i Ta'ala, nekad ako u nas Allah pođeve, međutim sad ću spomenuti samo uklatko nešto e, Neslo od biografije da vidite od ljudi normalno sve koji su spomenuti, to su te bili koji su podučavali Kur'an i Kerajke i tako dalje Da vidite kako je bio njihov život sa Allahom tabaraku wa ta'ala Odnosno šta Kur'an radi od ljudi, kako je bio njihov život sa Kur'anom i šta Kur'an radi od ljudi Dak ja bratu učeni, ja sam čuo sam od Šeha Ajmena Suajda. znam da zašto je na Suajd našao program i pri drugima ima. Pa ne misli je jedan mama danas u ovom vremenu Šeha Keraita. Allah te barekutaala me počasti učio sam prije jednog što sam čuo Šeha kaže. sam kaže učio ko svog Šeha dolazi iz Južnog Sud. Oaš Abdulaziz iz Južnog Sud, je bio nego Šeha Hamsa, misli Sirije, da da Hamsa. Bio je čovjek alim u fiku u Keraita, ma baš je interesovao to Gabio Kaže Šeghobare čunju mu kaže ja sam jedno prilike kaže ić, i, išao kod njega u Hims i kaže, učio pred njim i, kaže ene prilike me je svih vidio kako sa ne maram prema džamatu Ono, do vidio da se đesto da je prošlo, da je bio namaz da nisam kanjo da nisam kanjo džamatu Šeghobare dizu i suni bi ashab ni sami bijezo ogromna pa kaže zovnome i posavito zovnome i posavito Znači, to je bio prilike, Znači Šiha dolazi u sud, moj dedo, a tvoja bedna je pradedo u ovoj nauci I kaže, zovno me, i kaže, sine, kaže, klanjaj namaz u džematu, ovo ono, znači, to je bio stari čovjek, 60 godina I kaže, nakon što mi je posavjetovo, da klanjam, kaže, namaz u džematu Kaže, Šiha, kaže, ovako spustio svoju glavu, kaže, odstida, kaže, reko mi, kaže, ovo Kaže, ja se ne da sam od svoje dvaneste ili trineste godine klanio ikada jedan jedini namaz sam. Ne sjećam se da sam i kada od svoje jedaneste ili dvaneste godine klanio jedan namaz sam. Da sam klanio munferi dan. Nego sve što znam da sam klanio od namaza, klanio sam kako? Klanio sam u džematu. Nego sve što znam da sam klanio, klanio sam u džematu jer mi obratite smmioca goluga. Inshallah tabaraku taala, počesti. Idan Allah tabaraku taala oprosti. Idan asallahu tabaraku taala da kuni zi, da kuni zi nasun ndano. Kaže ja se nasjećamo svoje 12. i 13. godine, 11, pa ne znam kako kaže da sam klanio munfaridan. Zate priča shi Shihaiman, kaže mi prijatelji smo kaže bili, kaže na Umre. Kaže ulema iz Sirije bila, kaže pos pos positela Saudijsku Arabiju. I kaže bili smo iz Medine ostala u Riyadu, bili u Djeddi, kaže dolazimo sada u Medinu. I kaže srećemo, srećemo na, na aerodrom u Medinu kaže izlazimo iz aviona, ono na aerodromsku pistu. I kaže še kako se na aerodromsku pistu kaže govori meni, kaže dahale lokt Kaže ono skupla vrijeme A govorim njemu jer je znao, znao sam doriše ime, znao sam ću raditi Jer on je uvijek prvom vremenu namazkla njov on kaže: "Mješ je što su pro vrijeme arao sada posaniku je džamī, inshallah tamo ćemo kladiti." Kaže: "Da je halalok." Kaže: "Na supro vrijeme kažeš, da je namaz u prvom vremenu je kaže bolji od namaza kada u je džamī." Kaže: "Ne samo kaže, so je što stavi pred sebe, Allahu ekber, Allahu ekber kao učije ezan, da napisti Može da se sabijemo na. Kad se ljudi što su bili tu, kaže svi se samo kaže predali za za Sheikha i kaže Allah otorkao namaz džemaat. Kaže as-salatu fi waktiha afdalu min as-salati fi al-mesdjid al-nebi. Kaže namaz u prvom vremenu je bolji od namaza u posanikovi sallallahu alayhi ve sellem džami. Draga braćo ova je šejh Abdullah iz Jemena sud, oko nam govorim. Kad nas je kojeno u šejha, واجبت. Šejh Ali Dabbasezo. Šejh Ali Kad je došo kojenga prvi put do Sije i Egipta da uči kod njega, posle hadža došo do Egipta. Kad je prvi put kad je došo kojenga, kad je šejh Dabbaga kaže ja, ja, "Buneyt, هل تريد ان kaže, "Sin, hoćeš da ti da dozvolu qurajetima, da ti dam znači diplom?" Međutim, ništa? Da onaj, da, da ti dam i džališki rajta, kada ti dam diplom. Kaže ja, ugure, vala, ja sam ušao, kažu da ući. Znači ne samo radi diploma, jaze, toga nego došao sam ući. Kaže, kaže kad je završio kaže kada je učio, nakon određenog vremena, to da ide, kaže pitao ga, kaže, bugati svih ja kad sam teko tebe došao. Kaže ti si mi rekao da ti dam i džališki rajta. Kaže sam mu: "Istinu, moj kraje, ti peto, dušo sam kod džavsheha, kod džavsheha, kod džavsheha." Mušetin kaže: "Kako si znao?" Kaže: "Nemam kraje." Kaže: mi "Kaže sina, oni koji se druže sa Kur'anom, Allah da nešta na njih umišva." Oni koji se druže sa Kur'anom, Allah da i prosvetli njih halitu. Kaže: "Po liću sam ti znao da si od onoga koji ovo koji ovo izučava." Ova naše braće se zobila, učila i dao sa kod dobro što se subilo medini, vidio se šejtanima. Šejtanim zu'bi, jedan od davči učeni kaši Abdul Aziz u Jun Sud. Ako neko hoće da naje ših tamima i zobja, ako postati posaniku sallalahu alaihi wa sallam, ja ćemo reći ukratko kako da naje ših temima i zobja. Znate kad uđete posaniku alaihi salatu salatu salam, ja Allah nas počasti. Kad uđete posaniku alaihi salatu salatu salatu salam, ja mi sada znate gdje tam tamo i vakku na primera koje se tamo. Znam istada sa tamo kibla, normal kibla je suprat. I sada ima ono otfereno, i sada ima lijeva tamo novi dio harama. Gledajte tamo lijevu novi dio harama I tražite jednog čovjeka koji je naslonjen na zid A nikad u svom životu niste vidjeli nurlije lice od tog lica Kada vidite nekoga čiji je nikad niste lice vidjeli više nurlije od tog lica Znajte da je to šehtimim I nemojte ga pitati stiče i temi nego to je šehtimim Ovaj subhanallah šehtimim zaobi Znači tako da kažem jedno čudo Meni Allah bar kojava od čestovog sromašnog Allahovog roba da, da sam učio ko temima Ja sam to spominjeno nekde. Ovo spominjem Znači da vidite Znači govorim o vrijednosti Ovi ljudi Ja sam Učavio da nekoliko, pri, nekoliko puta Da učim ko še temima Jednom sam došao Odbio me Nije mi dao Jednom sam došao Kod njega Došao sam po staniku Sala Allahom I sada džami Tio sam samo da ga po salamim Jer ja nisam mislio Ikada da mogu Da mogu da to šta Da dobijem Da zaslužim to Da učim pred nj odšao sam posakšama i nisam ga našao posto ja cijetio sam idem za Meku pa jedan brat se reče Allahum dao sako dobro nagradio ga jennatom, kažeo sam misliš doda ima sada da vidimo na tamo ja sam rekuo hajde nismo nešto tamo kad sva ja sam posamio se sa šeihom poljubio u ruku rekuo tako ja sam došao samo da psalam Allah dao sako dobro došao sam da učim kod toga drugo šeha sam bi učio tada u Mekke tijez bio tada ti Allah dao sako dobro mi je dao sako Allah te punishse da vidiš. Rekao sam, došao sam šije kod kod da da učim, nisam još skočio da učim, učio za koji dan. Šiše se samo okrenuo podno mi kaže, kaže, "Ako se nešto desi sa njim, kaže, dođi kod mene tučiš." Ako se nešto stithi sa njim, dođi kod mene. Ali ja samo govorio da etušite. Ja sam mu to rekao, sam ljudi, "Mamo, ne učite mi." A ti znači, dašite mi kaže nekome, od, od sada dođi da učiš, ko mi to to ne hoće. Subhanallah, vratio sam se na ku tu noć ovaj šehek kod kojih sam trebao da uči šalje mi poru kaže izvini neće možda da dođem za deset dana Allah je to mi bilo gore nego ne zna što došao sam da uči međutim čovjek Međutim čovjek nikaj ne znam gdje je kaj Vratio sam medijinu koji je temel i počnem učiti Allah, Alhamdulillah Allah mi je zaučio sam jedno vrijeme Ja na kraj kažem šehehu Ovo ću vam sada reći Allah mi ja ovu sad nisam naučio nisam vidio sam osim, osim kroz ovo sada što ću vam spomenut Rekao sam šehehu na kraju Vgutim, hoću da te pitam, što si mi ne rekao da je učin ko tebe? Da ja znam koliko sti je i koliko ti je uvore, zmišli. Kako si meni kaj su, kaj mi rekao da je učin ko tebe? Če, su, krej me smiju i kaže, kaže, možda je tvoja majka za sa tebom. Pa ti Allah dao, sebe bom dobročinstvo prema njoj, da Allah moje srce so okrena je prema tebe. A kaže, nija ne znam zašto sam, kaže, prihodio. Kaže, Možda ti je samo majka zadovoljna s tobom Pa ti Allah dobročinstvo prema njoj Moje srce okrenuo prema tebi Subhanallah, ja nisam bio nikada prije toga osjetio Ni te razumio da kažem tako Šta znači, kakve pute otvara Dobročinstvo prema ratelja Begutim vidio sam tada znači, kruzovo, kruzovo što sam, sam spomenuo Da Allah, utječem se od, od, spominjanja, od spominjanja ja Također od stvari koje sam bio vidio tu še i temima e, Še i temim kada dođem, kada sidne u haram on se sednije, vako dođu, odmah dvije mučenici donesu mu dvije čaše vode. I stave dvije čaše vode, šta? Ona stave isprednika. Ja isto tako jednog pilnike sam došao i bio sam prvi koji sam mučio. I odšao sam, vidio ja što drage drugi, hoću ja da isto to uradim. Ja odem i donesem i stavim skošega ja dvije, dvije čaše vode. Če se nas ne kažeš, što zna je dvije čaše vode? Ja <gledan>, Allah, ne znam. Drugi <gledan>, donese dvije čaše vode, što mi je znao pa Lajgor i ne znam, vidim, doći će čaše vode pa donijeti kaže, kaže, za jevate. Kada spričiš, ti kažeš sada ući za do vedve će čaše vode. Kaže, ja znači samo nje kusova, što je, što je brade zion do sut. Kada kad, kad ulazi u masjid, kad ulazi kad ljudi, je šehuče. Ja žabi da so čaš vode i kaže, stavi smecija. Ako šehoče da pije, pije, neće da pije. To neči, da pije Nikada ne bi seo pred nim, da pred njem učim, a da ne bi stavio šta? Da ne bi sa re vode. Kaže, Allah ne bile zna, radi te moje iskrenosti u tom djelu, Allah je mene duplo nakratio. Sada kaže, dođi u moju učenicu, kaže, vallaha je bez mog traženja. Kaže, tešto mi donesu dvije češvode? Dođi mi donesu mi šta? Donesu mi dvije češvode. Radi moje, radi moje iskreni. Ja kaže, to je za, zašto ti donosiš dvije, dvije češvode? Draža, učenim pred šehojma, ne nešto. Ne može čovjek stići svoje znanje iz tijeka. Zato še je abdolazi, živni sudje govorio, mao osala nije dostojebu onaj koji je dostojebu osim sa edebom Moraš imati edebu ponašanju prema drugim Edebu ponašanju prema ratenima Edebu ponašanju prema starim Prema od koga učiš, prema ovome, prema ovome Moraš da imaš edeba I zato ja vam napominjem znači, Kada je drz Ne radi ovoga koji vam govori Ovaj koji govori to ne zaslužuje Kao što kaže o pjesni Kaže tako mi Allaha da znate moju unutrašnjost Kaže ne biste mi sa vam nazvali na Ali vam govorim radi edeba je Zato što spominjamo ove ovaj ajit i hadisa Znači mora čovjek da računa kako sedi na drsu. Kako sluša ne, može na drsu i, i igraš, te, i, igraš igrica. I zato ja kažem, zar ladilo šanu u nagradi međutim, ja ne mislim da ima beričeta u, u, u, u onima koji nemaju opravdanja slušaju drsu preko ovih pautaka i tako dalje. Znači, ja kažem, žena sluša drs, hekla, muštarci razumije da slušaju može da drs igra i igrice, igra i nešto, nako putiri, sluša, des, nema tu beričeta. Asallallahu الله sallamuka alayhi wasallatu wassalam kadasu. Fushallu alayhi wasallatu wassalam. Qul bihi kadasu minadawama tice. Das to zato sho shallu ono sta izlazi iz ustah poslanika alayhi wasallatu wassalam. Imam Malik Mekka da Nabi Umadini Allahu wa sallam ya huwa yahalisu. To nikada ne biti tiro hadis ada in nabi kanju hadis ada nabi uzu afdis kita nabi usso ilie posobu itaku cini zašto iz adaba prema govoru ko itrano se to govor Allahu wa rasulika sallallahu alaihi wasallam jest to da imaš adab Allah dželle alahu te da jedan od mojih širih u kod kojim sam učio šir, Abdulhadim i suti, Allah mu dao svala kod dobro. Učili smo učil kod njega hatmu ha, ha, po hafsu. Wallahi, wallahi, wallahi, koliko puta smo učili. I učimo i šir sam odjednom počne plakati. To je se neki ajt šir sam odjednom počne plakati. Tako Allah ima li bolje primjera da ti neko pokaže bogobojaznost, da ti pokaže šta su ajeti, šta je život sa ajetima, šta je život u okrilju Allahove Tabarika Ta i In abi. Fogleda da pokažete svojim primjerom. Osman radijallahu tajala, anhu kada smgovli izašao toliko čita Kur'an. Govoreo vallahi lau tahurat kulubuna ma shabiat min al-Qur'an. Fa je da sunna sa srca kaže čista, kaže tako mi Allah, hanika da asna bi zadawallillah, nikada asna bi za, nasif ila Allahu ve kobarah. Subhana ya subbi Allah nam je počastio da sūdžin da hizmeti şeyh Kreima. Govodi obija autom. Vjerujte mi ših bi sedio naprijed. 86 zgodina kaže, vallaj bojim se, kaže da će zaboraviti Kur'an. Same 6 godina. I ših vas ja da ponavlja. Vallaj zaspe ponavljajući Kur'an. Vallaj sam ga vidio. Moje se oči vidjeli da se i zaspe ponavljajući Kur'an. Kako drži Musa, i zaspe. Zemljeste to. Zemljeste to, da je preći dunja Da Allah je lešanu učini da tvoje sećanja budu vezane za Kur'an. To je nešto što vam često spominim. Da naše sjećanja, draga braću, budu vezane. Zašto? Za Allahu Tabaraku Ta'ala knjigu. Nema ljepšeg osjećaja otoga. Nema ljepšeg osjećaja otoga. I zato spomenut ću vam jednu stvar sad što je, da kažem na neki naći vezan za mene. Ja neki dan tako među ona stvarima starim naćim jedan svoj dnevni što sam pisao sam bio u madres mešao na kak kas kasusa na školi pišeš tako da mi da mači piše svoje globalne probleme i tako dalje no samo tome u 105 problema sa našo jedan lijep dan a to je bio dan kada završio helsku alah i tada napiše Sora Mazanta Itai Tad je to brat, zala sam nam, Hav zarmi nabaza Allahom Alhamdulillah, ima šalim, rajta Mi smo prijatelji, Mi smo zaoju na mdresi, Isti dan smo završili, isti dan smo završili, isti dan I da pisav sam taj dan, I da sam pisav svojim osjećanima, Šta čovjek osjeća kada završi posljednji ajet i Allaho je tabarek wa ta'ala, I zato da zamislis, Da sam zamislis, Bojat se da ne budiš od oni prije. Da zamislis da Allah tabarek wa ta'ala Da pročaslija da zna ima je toliko je toliko iz Kur'an. Ina ga braći tjene sestri. Allah hada osako dobro. Da nedožimo. Da nedožimo ješt. Allah hada osako dobro. Znači dunia luk je dunia luk. Akhirat je akhirat. Ashabi sugovorili. Kunu min abnai l'akhira. Walatakunu min abnai dunia. Budite sinovi akhirata. Nemojte biti sinovi dunia luk. Budite sinovi akhirata. Nemojte biti sinovi dunia luk. Iza to sečaća nukdoga jaja. Kada je bil hunaino keli bi ona velki ratni plijen pa kani profeti sallallahu alaihi wasallam davao ratni plijen oni makoisu tekbir prim islam da pridobino u srcu pa ansarija prvi mana kono sna طب قال الاستبى ده بصلاني صلى الله عليه وسلم نيت يوسطه سكني فنيت صلى الله عليه وسلم توجوا فما له شيء انه نسار والله بصلنيش والله بصلنيش نساري سنش تش ناشو فين من نيك قصني عليه الصلاه والسلام كاجي اكفمت اكفمت اكفيت الانصاري بس مو اكف في الانصاريه فقصني عليه الصلاه والسلام ان صبراتي كاجي فجئني مد يدك ردك ردك كاجي يا ما عشر الانصار اسكتم انصاريه زني سبيلي وضلدي فواصل الله سنموتي سمي سبيل قد يلينني فواصل الله سنم اكفيهم الله والصلاه pa kaže poslanik alayhi salatu vesselam pogledajte poniznost poslanik alayhi salatu vesselam Pa kaže poslanik alayhi salatu vesselam a vi ako da su te protjerali a mi smo ti dali utočište Pogledajte poniznost Pa kaže poslanik sallallahu alayhi vesselam ja ma'ashar al-ansar sa devama i sa ovcama a da vi idete sa čim a da vi idete sa Allahom i poslanikom da niste zadovoljni da ljudi idu sa devama i sa ovcama a da vi idete sa svojim poslanikom a kaže poslanik kaže tako mi Allah kada bi svi ljudi išli jednim putom a Ensari je išla drugim putom kaže ja bi išlo putem, putem kojim idu ensariji i zapravo to dobro za nije se zadovoljno da ljudi idu sa čim? sa kravama i sa oćama a da se vi vraćate sa svojim postanikom a da se vi vraćate sa kim? sa postanikom i zato pogledajte te odlike opet ashaba, pogledajte oči koje Allah djelašanu počestio da gledaju lice postanike sallallahu aleyhi wa sallam da gledaju postanike sallallahu aleyhi wa sallam oči koje Allah djelašanu počestio da je da je prostaniku sallallahu alihi wa sallam rukeko je sudeira da je prostanika sallallahu alihi wa sallam draga breću allahu prostanik draga nije ljubah pravom prostaniku alihi salatu wa sallam što je slova na papiru ljuba i da tvoje srti wasiti a sbeel za dovolni, za to što sbeel sallahu i prostaniku sallallahu alihi wa sallam da allah jilu šanu popravi naša stani da nasa allah jilu šanu slovi da nas učini odoni koji se druži sallaha wa tabareka wa ta'ala ti gom i da nas allah jala šanu natome usmrti i da nam allah jala šanu podari lijeb sršetak jer draga abracio nesmi je da nas zavara naš ibadet je neke sari koje sada odi spomni ja sam spomniu morza prije ma mi se podsjećamo obo nije der sada da učim, sada se podsjećamo draga abracio lijeb sršetak ramazani prije tada doviš da ti allah jala šanu podari lijeb sršetak i zato ima hafiza sa kojima će biti potpani sa kojima će biti potpani jehennem sa vata a Allah jala šanu prostitutki koja je napojila psa Allah če je prostitutki Allah jala će če prostitutki nemojte da va wa zavara vash ibadet ikada nego uvijek moramo biti ponizni na onom ibadetu koj nam je Allah jala šanu sa kojim nasi Allah jala šanu počasio i zato onaj hadis ga pomnijen, Allah jaga s spominjem Allah treba mogla često spomniat kone žene alagamidije koje počinila blud ali je su Bukhari, muslim, počinila blud i on je čovek koje počinio Maiz ibn Malik počinilo su bilu blud majite im čovek pogriješi al mumi zakaje i došto Allahom poslaničku sallalahu alaihi wa sallam došto je Maiz i kaže Allaho poslaniče počinio sam blud pa tajulo poslanik ta alayhi salatu wa salam, tajbe ki junun, pa lika ki poslanik bi, misle kako traže od ljudima. Kaže da ni, kaže da nije majo ovaj čovjek. Da nije izgubio pamet, ne zna ni on šta govori. Pa kaže Allah poslanik kaže ni sam lut. Pa kažu, pa kaže poslanik alayhi salatu wa khamran, kaže da nije to pij alkohol. Pa sahabi, ljudi mak'o šta Allah, kaže Allah poslanik kaže, ne osetimo. To bilo četvrti put mu tako reku. Tri puta mu je dolazi kaže Allah, Allah poslanik počinje sa bud, kaže poslanik alayhi salatu wa salam, te što te vidi Itra je procesvojke. Pa dođe drugi put Allahu poslanici počinio sa njime: "Teško će te biti od mene." Pa dođe treći put, kaže Allahu poslanici počinio "Kaže: "Teško te biti je došlo do put, a ovo sam rekao. Pa poslanik sallallahu na da se što da se kamenuje. Pa došla žena. Pa kaže: "Allahu poslanici počinio sa budut." Pa kaže Allahu poslanici alejhi "Teško tebi idi od mene." Pa kaže žena kaže: "E turidu an kaže, jer pokušavaš imene da vratiš kao što se vrati majza kaže, hoćeš da vratiš imene kao što si vratio majza dolazi da je gdje, dolazi u zignio, dola smrt ali da se očisti kaže, jer želiš da imene vratiš kao što si vratio majza pa kaže, Allah opustaniče ja sam trudno odbudam pa tajje poslanik sallallahu alejhi ve sellem idi i kaže kada rodi dijete da doči. Koliko treba ženi da rodi? Da kažemo nek je bila u drugom, trećem mjesecu, neke bilo šest mjeseci. Da se šest mjeseci rodi dijete, šta može doći? Kusma što što radi, čini oprostačeno. Dolazi taj Allahu poslanik je sam dijete. Kada poslanik are sallallahu selam kada djete počne jesti sehran, onda doči. Koliko treba da ga odbije od dojenja? Dvigon. Da pa kaže pa je došla i vrlo sviđi kubz kaj je doshla je dobro svoje dijeta kaj je uruci dijeta ta bihjeb kaj je je rasul allah, hada vladi kad ekla kubza kaj je moje dijeta kaj je u je dehran hada vladi kad pred da da da se kamen do smrti pa odoniku jesu je bilo kamanu vali bio je khalid ibn valid pa kaže kada je pogodio kamanu kaže fesabba ha pa je kaže rožno rek njoj pa kaže posanika alihissalatu wassalam ya khalidu mahlen o khalid polako kaže ona se pokajala allahu jala šanhu tawbom da se ne znam kakav grešnik pokajo tawbom bilo bi mu dobor da se ne znam kakav grešnik pokajo Piro bi mu dovoljno. Dakle, reći, ovo je lijep sršetak. Ovo je lijep sršetak. I zato ne treba naš, na, naš ibadet da nas učini oholim. I sada je armazan. Prilika da čovjek popravi svoje stanje. Za ibadet. Znači, da malo zaboravimo sjela, zaboravimo ove sva. Znači, ibadet, sađida. Najljepše je. Najljepše je gdje možeš osjetiti slavstvene. يستدوا اذا توضئني الله تبارك وتعالى كاج وايت ما فدا سговори رمضان كاج واذا سالك عباد عني فاني قريب كذا كانوا يربوا ويطيطوا زمان كان يضيع اصلا ايش هو جسمي وكما ما لما سговори رمضان و لما سغوري و لما سغوري يصوم الله جل شانه و الله يربوا سكو الله تبارك وتعالى بتسدولا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك فاستغفره kao što smo rekli s ovim, znači, s ovim terminom, znači, do Ramazana ćemo stati, iša Allah i ta'ala, posle Ramazana, ja se nadam da ćemo nastaviti. Znači i iša Allah i ta'ala, bit ćete, ćete obavještani. Molim Allah, da nas smili, da nam oprosti, da učini da Ramazan provedemo ibadetu. Da učini, da izađemo iz Ramazana, da nam Allah i ta'ala oprosti grijehe. Da nas Allah i ta'ala približi svojoj milosti, da nas, uda, da nas udalji od svoje srđbe. Draga braćo, znači, ovo je također prilika da dobijemo jedni za druge. Iza to Allah da usahko dobro dobiteni za druge i transport se čam nači Kada se sveti za molte Allah Tebarek wa ta'la Zawusira Moshnaq Allah Wa sallalahu ala Muhammadin wa ali Wa sallam Wa sallam Wa